Kólja elfordult a korláttól, és mérgesen rám meredt. Kiverem a fogaidat, ha még egyszer desertőrnek nevezel. A szemedbe vágom a kisemet, ha megpróbálod. Kólja ezen eltűnődött, aztán visszafordult a folyó felé. Előbelkapnálak, mint ahogy elő tudnád venni. Ha muszáj, én nagyon gyors vagyok. Arra gondoltam, csak azért is előhúzom a kísemet, hadd lássa, hogy téved, de már nem látszott mérgesnek, én megmenni akartam tovább. Átbagtattunk a szárazföldre, és délre fordultunk a Peszocsnaján, jobb oldalunkon a folyóval, a balon a finpája udvar rozsdás sineivel Vonatok szeptember óta nem jártak, amikor a németek körül zárták a várost, és minden vonal a sineit elvágták, a Finnország, Moszkva, Vigybeszk, Varsó, a balti tenger felé vezetőket egyaránt,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 Mint csak mi ketten maradtunk volna életben, a város két utolsó védelmezője, akiknek az én lopott késemmel, meg Kolja állítólagos fürge kell visszaverniük a fasisztákat. A szénatér a legjobb tipp, mondta Kolja. Pár hónapja jártam ott, akkoriban még árultak vajat, sajtot, sőt, talán kaviárt is. Akkor az ezredes emberei miért nem találnak tojást?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 Kólja hátba vágott, és buján rám vigyorgott, mintha átlátna az üvegkoponyámon. – Klaszcsaj, mi? Elkapnád egy menetre? Nem szóltam semmit, de Kólja hozzá volt szokva az egyoldalú Nőt meghódítani kiszámított nemtörődömséggel a legkönnyebb. – Mi? – Usakov, az udvari kopóból. – Ja, persze, hiszen te nem is olvastad az udvari kopót. Kólia sóhajtva konstatálta a rettentő tudatlanságomat. Apád irodalmár már volt, te meg analfabéta maradtál. Katasztrófa! Hagyd békén az apámat! Ratschenko a főhős, a szerelem művésze. Egész Moszkvából hozzájárnak tanácsért. Ő maga sosem kel föl az ágyból, csak fekszik ott vissza a teát, tisztára, mint oblomov. Még hogy oblomov! Miért jön mindenki ezzel? Tisztára, mint Oblomov! Mert pont úgy hangzik, mint Oblomov. Kólya megtorpant és lenézett rám. Egy fejel magasabb volt nálam, a válla kétszer olyan széles és fenyegető tekintettel toronylott fölém. Az egyetemen minden hülye tudja, hogy Goncsarov fele annyit sem ér, mint Usakov. Az Oblomov egy nulla. Erkölcs prédikáció a burzsujoknak. Azért olvastatják a gyerekeikkel,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 Vágta rá Egy sem szabadult ki. Egy-kettő talán mégis? Honnan tudod? Egy sem szabadult ki. Ha tündérmesét akarsz altatónak, részemről rendben, de hazugság az egész. A földre köpött. A fricek porig égették, betti az elefánt, imádtam azt az elefántot, kölyök koromban folyton kiártam hozzá.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 amik könnyen meg is ölhették őket. Egy óriási rozmárba férfi fehér vödröt vitt, tele fekete vas szegekkel. Egy gyerek, talán 12 éves, szánkót húzott egy darab kötélen. A szánkon pokrócba csavart kistest test feküdt, csupasz vértelen lába a kemény hórétegen vonzolódott. Itt is, ott is sárkányfogak, vasbetonkockák sorakoztak az úttesten, hogy megakadályozzák az ellenséges tankok előrenyomulását. Faragasz hirdette: figyelem, ágyúzáskor az utcának ez az oldala a veszélyesebb. A háború előtt a Nevsky volt a város szíve, a nagy párizsi és londoni sétányok mintájára épült, a járda melletti kioszkokban cseresznyevirágot, csokoládét lehetett kapni,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 És nem értek mindehez, Csak a lányokhoz, az irodalomhoz, meg a sakhoz. Ennyi? Naha, meg a tánchoz. Kitinő táncos vagyok. Mit tennél fel egy parti sakra? Kólya rám nézett és elmosolyodott. Kifújta a levegőt, feje fölött gőzként örvény lett a lehellete. A német kísedett kérem. És én mit kapok? Te semmit, mert nem nyersz.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 Szemügyre véve magát a kirakatban, és beigazgatva néhány elszabadult szőke hajszálat a fekete prém alá. Még vacsora előtt szeretkeztünk. Vacsora után az Európába mentünk meginni egy pohárról. Bolondult értem, de nekem a barátnője jobban tetszett. Akkor miért nem őt vitted vacsorázni? Golja rám mosolygott. Fensübséges mosoly a kezdőnek.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 Ó, gyönyörű hangszer! Milyen színű a szeme? Nem tudom. Nem tetszik te neked az a lány. Ha nem tudod, milyen színű a szeme, akkor nem tetszik. Tetszik, de őt csak Grisha Antokolski érdekli. Mi csináljak? Na jó, magyarázott türelmesen kólja a hülye tanítványának. Szóval azt gondolod, hogy azért tetszik neked, mert te nem tetszel neki. Ez teljesen érthető,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 egy elmebeteg dezertőrrel, tojások után szimatolva. Még csak hátra sem nézett, amikor a katonák elkaptak. Akkor is biztosan grísával a zabált, a kirobb valamelyik sötét folyosóján, amikor engem bezártak a keresztekbe. Az ezredes lánya is csinos. Tetszett. Kólia a csufondáros pillantást vetett rám. Igen, az ezredes lánya csinos. Tetszik az optimizmusod, de ő nem való neked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 meg a fénylő fekete szeme, amely olyan karikás volt akár egy vén emberé. Ennyire fiatal gyerkőcök alig maradtak a városban. A legtöbbet már szeptemberben evakuálták. Csak a legszegényebbek maradtak, meg a háborús árvák, akiknek nem volt keleten rokonságuk. – Mi az ördögöt műveltek? – kérdezte Kólya. – Döbben tarca nézet rám, ekkora pimasság láttán. A kis rohadékok rongálják a prospektet. Hé, te! Kap be a faszom, mondta a fekete szemű fiú, és tovább mázolgatta a házszámot egy órajavító ajtaján. Ettől a felszólítástól még Kolya is paf lett. Oda lépett a fiúhoz, válloragatta, és maga felé pördítette. A vörös hadsereg katonájához beszélsz, te! Kolya, mondtam.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 Kólja a fekete szemű fiúról a lemeszelt utca táblákra, aztán meg rám nézett. Honnan tudod? Honnan, hogy két napja még én is ezt csináltam. Kólja eleresztette a fiút, aki pár pillanatig farkas szemet nézett vele, aztán folytatta a meszelést. Ügyes, nagyon ügyes, mondta Kólja, azzal mentünk tovább a szénatér felé.